A portare avanti all'interno dei redazionali del lunedì mattina ehm tenteremo di ehm continuare un ragionamento che eh prova ad affrontare il tema della ehm della gestione della città di Roma, della capitale, ehm passando eh, attraverso una serie di eventi che negli ultimi anni tra inchieste della magistratura e eh, leggi, eh, decreti, ehm, insomma, eh, misure politiche che eh, la eh, chi ha gestito questa città e più in generale il governo di questo paese hanno imposto, hanno portato avanti ehm, sulla pelle di chi dei, dei cittadini e cittadine di Roma, eh, quindi ehm, abbiamo iniziato eh, la settimana scorsa parlando della del tema del eh del debito e della finanziarizzazione all'interno dei comuni eh del del default di Roma e poi insomma di di ehm Di, di ciò che ha portato, quindi ehm il tentativo di continuare a privatizzare i servizi di questa città, eh, il Salva Roma e poi ehm tenteremo, insomma, anche questo lunedì ehm di di di mettere alcuni elementi all'interno di questo quadro di ragionamento per eh, tentare appunto nelle settimane di di arrivare all'inaugurazione del Giubileo provando a capire qual è il senso di eh, di questo grande evento che ci sarà a Roma grande evento che eh, già da settimane e mesi noi eh, proviamo a paragonare all'Expo e eh, diciamo che verrà gestito alla stessa maniera o che proverà ad essere vettore di delle trasformazioni politiche e della governance come lo è stato per la città di Milano e più in generale eh, come ehm, tentativo di rappresentare l'Italia e Roma come eh, una città e un paese dove è possibile ospitare dei grandi eventi e gestirli eh, con questa economia delle grandi delle fiere e degli eventi che sempre di più eh, si dilaga per le città italiane e eh, guarda caso eh, il nuovo commissario eh, che è stato nominato per gestire la città di Roma è proprio l'ex prefetto di Milano che era stato nominato ad hoc per gestire il periodo dell'Expo. Quindi eh, ci troviamo in un quadro particolarmente preoccupante, ma anche interessante dal punto di vista politico eh, in questa città in qualche modo inedito dove ehm dove eh, insomma la partita è aperta e dove eh, si vedrà nei prossimi mesi eh, questo grande evento ehm, come verrà gestito e a cosa porterà e da un altro lato c'ho che interessa anche particolarmente a chi ha i microfoni e penso in generale a chi ascolta questa radio come le lotte, i movimenti, i lavoratori, gli studenti all'interno di eh, questi mesi eh, continueranno le proprie battaglie e anzi magari ehm, utilizzeranno proprio questo periodo di particolare anche eh, esposizione, tra virgolette, politica di di come eh, di come si si deve secondo loro gestire questa città, quindi mettendo eh, al governo due uomini forti ehm, direttamente anche decisi dal partito al governo e più in generale proprio da eh, da da Renzi ehm provando ad imporre un nuovo modello in questa città, un modello che eh, è stato eh, fatto, cioè si sta provando a rappresentare eh, come possibile e si è fatto passare come immaginaria spinta anche grazie a ehm in qualche modo una rappresentazione a demonizzazione di diversi settori in qualche modo di questa città, quindi passando dalla criminalità eh, più spiccia fino alla criminalità organizzata da i politici fino eh e qua insomma ehm per, per per rendere come vogliono rappresentare eh quello che succede nelle strade di questa città dai politici quasi ai migranti come eh portatori di comportamenti simili eh diciamo in qualche modo illegali in qualche modo antisociali in qualche modo eh problematici eh provando a dire che sono questi diciamo i problemi eh che abbiamo in questa città c'è in qualche modo un diffuso senso di illegalità un diffuso senso di eh anche tutto questo questo sto discorso sul degrado, sul decoro che ehm, che va per la maggioria in queste in questa città, insomma, il blogger Roma fa schifo e mm, i retager, insomma, un quadro che prova in qualche modo a uh, a spoliticizzare uh, i i problemi, anche i bisogni delle persone, insomma, non c'è più non c'è un governo che decide di togliere a Eh, di di non investire rispetto ai problemi sociali e magari investire per un grande evento che eh, che che che ripulisce la faccia di una città attraverso tanti scandali eh, e questo insomma è se chiaramente secondo noi il nodo della questione. Detto questo proveremo e su questo chiediamo anche aiuto a chi ci ascolta ricordando che è sempre possibile chiamarci e intervenire in diretta e provare a porre dei problemi anche a, a chi insomma alle porre, aggiungere elementi ai nodi che si discutono da questi microfoni eh, il numero di telefono è 06 49 17 50 questa mattina come abbiamo annunciato lunedì scorso proveremo a ehm, aggiungere degli elementi a questo complesso eh, eh, ragionamento politico che è in evoluzione che ci interessa provare a inquadrare Quadrare, ehm, aggiungendo degli elementi diciamo dal mondo della cultura ehm, quindi dal mondo del cinema in particolare dal film su, eh, provando a discutere del film su burra eh, ancora nelle sale un film particolarmente discusso anche in qualche modo acclamato in un periodo insomma dove si attende l'inizio del processo di mafia capitale e dove eh, Roma eh, viene all'interno del quale Roma viene rappresentata con tutti con una serie di problematiche eh, legate appunto alla criminalità ehm, e per questo insomma ci sono altri due compagni eh, un compagno e una compagna ai microfoni con me che che eh, insomma, che interverranno dopo di me che proveranno a porre degli elementi eh, sul piatto rispetto a, mh, al significato un po' di dell'operazione di questo film e un po' però alla leggere anche come una parte di questa operazione più generale che c'è su Roma e e proveremo anche insomma in parte a paragonarlo anche a un altro film in questo momento penso anch'esso ancora nelle sale che eh, non essere cattivo che insomma anch'esso parla di Roma, delle periferie, però in qualche modo in un'altra ottica, probabilmente per noi più interessante. Tutto questo lascio la parola a lascio i microfoni a chi è, qui, è qua con me in redazione e, e, e insomma l'invito ripeto è anche a chiamarci a dire, a dire la propria su questo tema eh, ripeto i contatti di questa radio potrete ritrovare sicuramente eh, nelle prossime ore comunque questa discussione sul sito www.ondarossa.info se volete eh, la nostra mail è ondarossa chiocciola ondarossa.info e ripeto il numero di telefono 06 49 17 50 E allora buongiorno a tutti, siamo eh, qui questa mattina eh, come annunciava ehm eh, prima di me, eh, Michele prima di me e eh, eh, e mh, parleremo appunto come abbiamo annunciato anche negli scorsi eh, eh, lunedì ad eh, eh, l'impianto culturale un po' eh, che ehm, si sta sviluppando non da, non da oggi non con eh, scusivamente con il film Suburra, ma eh, da un po' di tempo se vogliamo possiamo eh, mh, mh, indicare come origine un po' di questa operazione eh, anche il il libro di Saviano Gomorra per poi eh, passare da eh, i romanzi eh, dello stesso eh, De Cataldo che ha scritto eh, insieme a Bonini eh suburra e ancor prima eh, romanzo romanzo criminale e eh, bene questi eh, tipi di romanzi questa mattina avremmo voluto eh, commentarli anche con eh, con alcune eh, corrispondenze eh, mh, per esempio con Dallago che ha scritto eh, eroi di carta proprio sulla sull'operazione di Gomorra eh, di eh, di Saviano e poi in generale sulla sul caso di Saviano come scrittore e giornalista eh, quasi eh, impegnato a smascherare un una è una una riartà come quella uh, di Napoli che uh, insomma è chiara abbastanza tutti e poi uh, la traduzione di quella uh, di quel film nelle sale uh, scusate di quel libro nella nelle sale cinematografiche è avvenuto un po' una cosa abbastanza simile con uh, Suburra uh, con appunto il romanzo di uh, di uh, De Cataldo che uh, adesso uh, è nelle sale sale cinematografiche e ehm con la la firma di eh, di, di del regista Solli ma bene e come dicevamo prima il uh, il film su burre e prima ancora appunto il romanzo e tutto quello che uh, è stato prodotto di questo insomma genere di di questo tipo di uh, di prodotto uh, culturale secondo noi sta un po' dentro uh, una un'operazione un po' più uh, generale di supporto a quello che è uh, il uh, la narrativa di una uh, società e di una città so, in questo caso uh, quella di Roma, una una narrazione che uh, dice per metà uh, quello che è e succede in questa città e quello che è successo in questo paese negli ultimi uh, negli ultimi 20 anni. Ovviamente il uh, il film si colloca uh, il film si colloca dopo l'inchiesta Mafia Capitale, mentre uh, il libro arriva addirittura prima di uh, inchiesta ma Mafia Capitale, che è come uh, sapete uh, il 5 inizierà il processo Appezzele Claudio della uh, tribunale uh, su Mafia capitale e vedremo un po' come ehm come procederà insomma questo eh questo questo processo abbastanza eh, interessante ma ehm come eh, dicevo eh, l'operazione eh, rispetto appunto uh, questi prodotti uh, cinematografici ci sembra quella di poter uh, di voler supportare in qualche modo una tesi secondo cui uh, le uh, quello che succede un po' uh, a Roma, quindi il connubio tra uh, malavita e uh, il cosiddetto uh, mondo uh, di mezzo e uh, no, la, la politica sia una uh, hm um è un problema quasi antropologico della eh, della della città di Roma. Eh, senza invece eh, contestualizzare eh, il il discorso e eh, considerando il fatto che quello che che è stato scoperchiato in questo ultimo anno è uh, un, in questi ultimi 2 anni è un uh, un modo di gestire la città riguardo alla governance della città ehm, che eh, insomma dura da uh, parecchio tempo, da più appunto, da più di 20 anni e ed è stato un modo di gestire la città e soprattutto di gestire anche le risorse le risorse pubbliche e è di devolvere in questo in questo senso al cosiddetto mondo di mezzo quelle risorse che potevano dare la possibilità di controllare anche in qualche modo il territorio attraverso l'aggizione di alcune risorse, ma eh, questa questo modo di eh, intendere la governance del territorio e delle metropoli in particolare non è sicura, mh, prima di tutto non è una eh, non è solamente un problema o un modo di gestire la città che riguarda semplicemente la città di Roma, ma è eh, è comune a tutto a tutto il paese. Tant'è vero che eh il modo di eh, far girare i soldi dentro le città, di eh mh, e, mh, estrapolare profitto dall'emergenza abitativa, dall'emergenza migranti, come a eh, avviene nella come si vedrà anche nel film eh è un modello che è stato uh, in realtà esportato anche alle alle altre città ed è eh, comune alle altre città non ha non a caso le Olimpiadi di Torino, piuttosto che eh, l'Expo le, di Milano, eh, mettono alla base questo tipo di eh, di eh, gestione della città basato sugli appalti, sullo sfruttamento del lavoro gratuito, sullo sfruttamento del del terzo settore eh, attraverso eh, le cooperative, non è solo una eh, diciamo un problema di, uh, di Roma, ma è un modello abbastanza uh, diffuso nel nostro paese, anche se si vuole insomma, sottolineare che sia un problema antropologico nella città di Roma e quindi e quindi veniamo al film dopo questo preambolo. Il film eh, aiuta in qualche modo a ehm, sottolineare questo questo aspetto raccontandoci di una eh, Roma appunto eh, criminale in continuità con eh, con il passato, quindi rispetto appunto al romanzo criminale, una Roma che ehm, e dove appunto il mondo di mezzo molto forte decide del destino di uh, di di questa di questa città insieme ai uh, politici corrotti che fanno appunto uh, passare delle leggi in Parlamento uh, per poter uh, favorire uh, questo questo mondo di mezzo ovviamente uh, queste leggi vengono fatte passare non, non senza un tornaconto personale di chi uh, poi uh, e dentro appunto il Parlamento come viene descritto dal film ehm, vota per uh, per la legge e e c'è ci sono anche dei si fa vedere nel film come i i i sessi politici vengono comprati eh da dal mondo di mezzo per poter eh, fare comprati appunto eh, eh, dietro l'eraggizione di eh, di soldi eh, vengono comprati per poter confermare per poter far passare insomma le leggi dentro eh, il Parlamento racconta anche di una eh, di una città eh, dedita eh, al vizio se si può dire a in questa maniera tra droghe e eh, diciamo festini vari e, e racconta appunto una una città che eh, insomma sembra che si basi su questo tipo di eh, di dinamiche che per certi versi probabilmente e eh, è eh, anche vero, ma eh, la cosa che mi ha eh, stupito eh, a me appunto eh, oltre appunto quello che dicevo prima come se fosse un fatto eh, antropologicamente eh, dipinto su eh, su Roma la cosa che eh, che, mh, che che voglio dire è che sicuramente il film a me mh, non è piaciuto, quindi vado nel eh, mh, dico chiaramente qual è la mia opinione eh, sul film perché eh, oltretutto ha una mh, un eh, un finale abbastanza moralistico eh, nel senso che eh, mi dispiace per chi non l'ha visto, però gli i, i cattivi eh, in qualche maniera eh, vengono puniti per anche con la morte per quello che eh, che hanno fatto uh, a Roma e e quindi c'è una eh, una visione moralistica della eh, del della della situazione. E in questo senso si discosta abbastanza dalla uh, dal libro. Uh, la narrazione della uh, del film non è la, non è uguale identica a quella che viene fatta nel nel libro uh, Suburra e ehm, e vengono puniti i criminali, non tanto i politici che in qualche modo riescono a salvarsi dalla eh, da questa eh, da questo intervento eh, punitivo eh, semplicemente attraverso eh, sono mh, semplicemente invischiati nelle eh, nelle inchieste. Ehm Bene, questo eh, in parte eh, è simile a quello che è successo a eh, quello che mh, è successo nella realtà, però appunto questo film eh, racconta una parte eh, semplicemente di di Roma e dei legami che ci sono tra eh, il cosiddetto mondo di mezzo e eh, i politici e, e non racconta in realtà eh, tutto quello eh, che è eh, questo impianto qui, io penso che eh, diciamo che è molto molto uh, parziale come eh, come narrazione e il uh, appunto il finale moralistico, diciamo, mette ancor di più in crisi tutto secondo me il uh, tutto l'impianto narrativo. Eh uh, e uh, poi a livello cinematografico io appunto non sono un'esperta, ma uh, sicuramente e eh, non, eh, non non non mi è piaciuto insomma come eh, come film eh, abbasta lo lo definirei abbastanza trash eh, come film ma non è un trash eh, voluto eh, piuttosto insomma eh, appare così eh, nel momento in cui eh, ne, nell'assemblamento insomma della eh, delle scene della della narrazione direi che ci sono anche dei eh, degli attori che sono molto bravi altri credo eh, molto molto eh, di meno. E mi è piaciuta in più una mh, recensione che consiglio di di leggere su Internazionale eh, che si intitola Suburra e un luna park moralistico e senza uh, ironia di Christian Daimo e eh, nonostante non ci siano piaciuti alcuni eh, articoli di questo di questo giornalista in passato, ma rispetto alla recensione eh, io penso che sia molto oh, fedele a quello che è, che è veramente il la, il film e eh, vi dirò che è stato molto difficile trovare una certa recensione negativa eh, di Suburra, nonostante appunto eh, è veramente evidente, non ci vuole appunto un critico cinematografico che il film non è non è niente di che e sia dal punto di vista narrativo e sia dal punto di vista appunto delle scene ehm della uh, della è è buono dal punto di vista della fotografia, mh, eh, credo io, però eh, non è niente di che, insomma, eh, dal punto di vista della eh, anche degli attori e della della costruzione delle scene. Però ritornando alla recensione che faceva eh, Chris Raimo eh, appunto eh, giudica questo film una sin city paesana e una cosa che mi ha eh, che, che che un commento interessante che lui eh, scrive nella sua recensione appunto dice diventi un terrorista perché non hai avuto affetto da piccolo, diventi un criminale perché volevi imitare tuo padre, c'è una ehm, che è poi il eh, il problema secondo me eh, del film e eh, c'è eh, da eh, la eh, c'è la ragione per cui esiste questa situazione eh, nel paese e, eh, a, e a Roma è perché in qualche modo esiste quasi naturalmente eh, la criminalità. Non non viene eh, diciamo indicato un un responsabile e eh, ma i responsabili sono appunto proprio eh, le storie di vita eh, dei criminali finali uh, si vede infatti alla fine Carminati che ha una relazione con la madre ancora uh, stretta uh, alla veneranda età uh, di 40 anni si vede il il criminale il mafioso Di Ostia eh, che eh, ha sulle spalle la responsabilità eh, di un impero insomma criminale nella nel litorale romano perché eh, è il padre che gliel'ha lasciata in eredità e quindi come se lui ha anche questa responsabilità addosso eh, in maniera indiretta non perché lui eh, l'ha voluta eh, è tutta una serie di eh, giustificazioni eh, rispetto alla la condotta dentro eh, dentro il film che sono abbastanza eh abbastanza deboli ehm e ehm invece non si riesce a dare una indicazione eh precisa della eh di eh di qual è la condizione di Roma quindi eh e del perché eh in questa in questa città eh esiste questo tipo di dinamica esiste questo tipo di di, di governance che ha delle appunto delle ehm e delle motivazioni eh, abbastanza legate al modello eh, di eh, estrazione in qualche modo di profitto nelle eh, nelle nelle pentropoli e e eh, e non dire questo sia eh, su burra il libro che eh, la eh, il il film non, nel momento in cui non dice questo fa una, un un'operazione invece di supporto a tutto l'impianto quindi ritorno a quello che dicevo lì all'inizio eh, di supporto a tutto quell'impianto che vorrebbe una Roma eh, eh, diciamo asservita alla criminalità eh, non perché c'è una regione una una ehm ragione eh, ben precisa, eh, ma perché è eh, è Roma, eh, lo stesso trainer il eh, trailer lo dice quando appunto Carmina ti risponde a eh, al politico dice perché la l'hai ucciso tu quella eh, quella quell'altro politico no eh, è stata eh, è stata Roma e ehm e insomma, questo è un po' il commento che eh, mi sentivo di fare eh, questa mattina rispetto sia al film, rispetto sia eh, che appunto quello che vorrei sottolineare e che questi romanzi e questi film non arrivano a caso in questo momento, eh, soprattutto perché questa uh, situazione esiste a Roma da uh, appunto da più di 20 anni e tutti quelli che vivono qui sanno hanno sempre saputo come eh, funziona e mh, e uh, non è un caso che eh, che questi eh, questi prodotti culturali escano proprio in questo momento. Sono di supporto a tutto quello che invece si vuole ehm si vuole imporre a Roma appunto il modello Expo eh, attraverso attraverso il giubileo e soprattutto eh, i nuovi il nuovo governo tecnico fatto da un eh, super eh, prefetto e un commissario eh, ma io mi sento anche di dire eh, questa cosa non esiste un governo tecnico in questo momento a Roma che mette a posto le cose contro la criminalità ma si può dire che probabilmente che il sindaco di Roma è Renzi. Sì, sono d'accordo con te su su quest'ultima notazione. Prima facevi riferimento al fatto che sono uscite pochissime recensioni negative su su Suburra, io mi è venuto in mente adesso quella del della critica proprio eh, e ma anche di Lanfranco Pace che però vabbè mh, lascia il tempo che trova sempre su sul foglio. Questo per dire eh, io poi premetto che non ho visto mh, si sente male il microfono? Io pure in cuffia mi sento abbastanza male. Cambio di microfono un attimo. Ecco mi Ecco dicevo che mh, non ho visto Suburra, quindi questo è un po' un presupposto fondamentale, però che quindi non mi permette di di partecipare appieno a questa discussione, però eh, da quello che dicevi tu anche, per esempio, facevi riferimento a quello che poi sarebbe Otto, andato il il tatuaggio che ha dietro la testa che è un po' il personaggio che incarna la criminalità organizzata o pseudo organizzata ad Ostia. Ecco questa è forse anche da come la dicevi tu ma anche poi dal trailer si intuisce che è un po' una reduxio ad unum un po' facilistica nel senso che si cerca di ricondurre a questo personaggio tutta l'organizzazione della mafia del litorale quando sappiamo che comunque almeno sul litorale e non solo sicuramente Ostia eh, vive di una Pax mafiosa ovvero di una sorta di alleanza tra diversi clan mafiosi che decidono hanno deciso, meglio nel corso del tempo di spartirsi le varie fette della criminalità organizzata, pseudo organizzata, nel senso che a qualcuno spetta l'usura, a qualcuno spetta di appunto di di chiedere il pizzo e quindi l'usura, ad altri la prostituzione, ad altri piccoli affari su um, sugli appalti, lo abbiamo visto benissimo, ad altri ancora lo spaccio della droga e ad altri ancora la gestione dei chioschi, soprattutto sul litorale durante l'estate che sono molto redditizi. Ecco, ecco e tutti questi eh, questi clan hanno un nome un cognome che non, non abbiamo nemmeno paura a nominare, ma d'altronde stanno sui giornali da tanti anni, che siano i Fasciani, i Triassi, gli Spade, i Casamoni, insomma, so tanti. A me questa, ripeto, redux ad unum di un personaggio che sembra gestire tutto come è, almeno come hai anticipato tu questo personaggio nel film Suburra mi lascia un po' così, è sicuramente un'operazione scen di sceneggiatura per far andare avanti la narrativa, la costruzione narrativa del film, però non riguarda assolutamente la realtà, perché poi eh, la quotidianità d'Ostia è fatta di cambizzazioni in piazza, l'ultima una due settimane fa, se non ricordo è fatta di di piccole intimidazioni a esercenti, a commercianti, quindi insomma, per non parlare di Acilia, tra l'altro, che è tutto un altro mondo legato ovviamente ad Ostia. Quindi questo per dire che eh, questo tipo di operazione è sicuramente falsa e comunque non vera d'altronde la banda della magliana docet, quanto si sono sparati ad Ostia, tra Ostia e Civilia, gli stessi esponenti della banda della Magliana, quindi non c'è un'unica centrale, un unico vettore di criminalità organizzata ad Ostia, tra l'altro spesso disorganizzata, molto spesso perché, insomma, per come agiscono ehm quindi questo mi mi primeva sottolineare. Poi per quanto riguarda ehm Otto sempre questo personaggio che incarnerebbe la criminalità d'Ostia. Io almeno dai trailer o comunque dalle recensioni che ho potuto leggere si fa riferimento molto spesso a questo waterfront, no? Questa ambizione all'epoca alemanniana, anche per lo sconiana di rendere Ostia una sorta di centrale del lusso del mare di Roma, quindi resort, piscine, eh, casinò, bingo e quant'altro e eh, questo purtroppo è stata in realtà fino a che c'è stata la giunta lemanna, poi per, giunta lemanna, poi per fortuna e eh, la giunta non è stata riconfermata, sono cambiati alcuni indirizzi anche all'interno dell'esecutivo, si pensa alla caduta di Berlusconi e all'avvicendamento con Monti, quindi alcune di queste storie sono sono sono cadute l'operazione che il film fa delle leggi nello stato, nei consigli comunali, quello purtroppo è la realtà e eh, lo e la gricca affaristica e dicetopolitico purtroppo è tangibile soprattutto per chi vive a Roma. Poi lo stato molto spesso io me li faccio sempre alla nozione marziana di di stato, ovvero comitato d'affari della borghesia. Eh, questo ci dimostra quanto lo stato spesso sia succube di di questi poteri. C'è una telefonata, perfetto, sì, la mandiamo in diretta. Ciao, ci senti? Sì, sì, vi sento benissimo. Buongiorno a tutti. Ciao Gavino, ciao Enrico, ti ho riconosciuto dalla voce. Eh Guarda, io volevo dire questo, che questo film si vedrà in tutta Italia, no? E ci si farà un'idea di Roma secondo questo film, almeno nel gioco così dal mediatico, perché poi anche tra la gente del piccolo dietta ben informata tutte quelle cose che voi tanto dite state dicendo di Roma che conoscete benissimo, ma non si conosce, non si sanno da nessuna parte. I giornali non parlano di una Roma così. Parlano di una Roma papallina, del del coso che verrà, ah, del, del, del del giubileo, di queste cose, del magari dei mezzi che non funzionano, magari del disordine politico istituzionale di dipiegati che non fanno niente, di autobus che non funzionano, di strade con le buche, di che quando piove il traffico è bloccato, però di tutte queste questioni non se ne parla solitamente. Quello che tu dicevi riguardo a Orcia, e chi lo racconta e dove uno lo legge sul giornale. Io sono un po' fuori dal mondo, però non è che sono mal informato, non ho che non ho contatto con le persone, ma le persone hanno una visione di questo tipo, quella che presentano di masmedia mainstream. Ecco tutto questo che volevo dire. Quindi è importante che si faccia una critica approfondita su questi tipi di film e come circolano eccetera eccetera, sperando che poi le voci circolino e che non si prenda una fotografia realistica di Roma in film. Tutto qui quello che volevo dire. Vi ringrazio. Grazie a te Gavino per la per la tua corrispondenza, hai ragione, molto spesso sui giornali, sulla carta stampata, sui media mainstream non leggiamo assolutamente queste cose. Noi da questa radio, dal nostro piccolo, sappiamo che tu sei un assiduo ascoltatore. Noi cerchiamo sempre di fare questo tipo di di informazione. Poi certo ci rivolgiamo a una certa parte di di questa città però con la speranza appunto che ci possano ascoltare anche altri ed altre. E eh, un'altra notazione mh, su questo, io credo che eh, prima è stato citato non essere cattivo di Claudio Caligari. Io credo che mh, che in questo caso, almeno per quanto riguarda Ostia, la microcriminalità a Roma, le borgate, le periferie, ecco, non essere cattivo che forse troverete ancora in qualche sala la cinematografica qui a Roma renda molto meglio la realtà la realtà certo di di un periodo differente, siamo nell'oste anni 90, quindi un altro tipo di situazione rispetto a quella di oggi, però insomma, tra l'altro oggi ricorre anche l'anniversario della morte di Pasolini e Caligari è stato sicuramente il miglior interprete della lezione cinematografica che ci ha lasciato Pasolini e secondo me non essere cattivo è un po' rappresentativo, è una sorta di saggio di di antropologia sociale, di sociologia urbana, di quello sociologia delle borgate che ci troviamo a vivere oggi, seppur con dati mutati sicuramente. Però ecco, la la rappresentazione fatta con con amore, con poesia, con emozione, fatta da Caligari di quella realtà ci racconta una criminalità che molto spesso mh, nasce, cresce eh, all'interno di situazioni finanziotte economiche molto disastrate eh perché per esempio il protagonista è un personaggio che eh la la la sorella che è morta di AIDS, quindi insomma, situazioni sicuramente particolari, una situazione di indigenza economica eh, e quindi poi in, ad un certo momento si finisce anche in quei in quei giri, fatti, ripeto, di microcriminalità e eh, bassa, molto spesso eh, veramente disorganizzata che cerca così di di arraffare quel quel pezzo di partita di droga in più per per farci sopra qualche soldo e magari poi rispenderselo per le droghe da da usare in prima persona o per per farci altro e, e sballare magari la sera. Quindi ecco, io credo che non essere cattivo sia sicuramente un film da consigliare su questo tema di Suburra non parlo perché perché non ne ho visto tramite va, giusto qualche nota che facevo prima. Però ecco, per capire le borgate, secondo me Calicari è ancora ancora molto attuale. È importante questa segnalazione perché eh bisogna far conoscere il mondo in cui viviamo, perché generalmente così passa proprio quello dei media e e si finisce per non conoscere bene le situazioni e poi esprimere giudizi con magari un po' da bar, magari solo del bar, ma che poi entrano nella testa della gente e ti si convince che rogo così, che questo e quella cavalleria e sia una visione distorta della realtà. Io vi ringrazio buon continuazione. Grazie mille per per la chiamata e insomma come come poi diciamo sempre da questi microfoni invitiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici ehm a chiamarci a dire la propria. Il numero il numero di telefono è eh, 06 49 17 50 eh, a cui potete contattarci per per insomma ehm alimentare un dibattito che appunto ehm è aperto e che ehm, vede mh, vede diversi secondo me diversi diverse spinte eh per tentare di narrare questa città e e me, e un po' i problemi e i meccanismi politici che l'attraversano riducendola insomma a un problema folcloristico a un problema ehm di di comportamenti eh a sé eh insomma senza provare senza fornire le quelle chiavi di lettura che sarebbero in grado di far capire di chi è la colpa insomma poi de della quotidianità eh misera e spesso ehm difficile che in tanti e in tante si vive in questa città, insomma, abbiamo visto ehm e abbiamo commentato anche da questi microfoni eventi particolarmente gravi eh, all'interno delle periferie, come è stata Tor Sapienza, no? Ehm sicuramente film del genere non aiutano anche le stesse persone che si sono rivolte in maniera violenta contro eh, i rifugiati di un centro all'interno di una periferia e non aiutano a dare delle chiavi di lettura nel capire che forse ehm la colpa non è eh, equidistribuita fra tutte fra tutti le persone che mi trovo attorno eh, durante la giornata e che aumentano il mio livello di fastidio che eh, mi mi mi allontanano da ciò di cui ho bisogno, ma che c'è una disparità eh, di comportamenti e di responsabilità all'interno di una città come quella di Roma che passa sicuramente per mettere su piani diversi ehm insomma chi la grimetta spicciola da dalla politica a eh, insomma a chi eh, poi rimane sempre indenne all'interno di questo eh, di questi anche di questi scandali della magistratura perché abbiamo visto come ad esempio che in questa città ehm costruisce palazzi, ad esempio, non è stato ancora colpito, non è stato ancora nominato da mafia capitale e e da tutte queste inchieste nonostante penso che un po' tutti sappiano nome e cognome di dei palazzinari di questa città perché insomma, sono sono anche personaggi che che, che lo ritroviamo anche candidato sindaco, Marchini. Eh sì, Al Fiomarchini Ma che A proposito di Palazzinari. Sì, che addirittura eh, lo stesso partito democratico mi sembra abbia abbia in qualche modo eh, non dico dimostrato interesse, però non non storto troppo il naso di fronte a questo a questo personaggio. No, anzi, gli fanno quasi la corte. Esatto. Allora, eh, di fronte a questa situazione e eh, rinnoviamo insomma l'intenzione di continuare nei lunedì mattina redazionali di Radio Onda Rossa ad aggredire questo nodo di del di provare a interrogarci del di, di di queste modificazioni della governance romana che senz'altro hanno come si inseriscono all'interno di questo quadro che non è soltanto appunto che è anche culturale, che è anche fatto anche di film, di di, di fiction, di ehm, di no gruppi di volontari per il decoro come i Retaker, di di blogger come Roma fa schifo, di eh, di, di di di di prefetti sheriffi eh, che gestiscono la città e come muoversi in questa giungla, come non farsi schiacciare, ma come riuscire anche magari a mettere il dito dove fa più male, perché poi eh, da da parte nostra abbiamo eh, la forza di non avere niente da nascondere, di non avere interessi eh, di bottega da garantirci, di non avere segreti da nascondere, appunto, come ho già detto, ma eh, di avere, insomma, sia la spesso spesso sicuramente di avere il portato e avere la forza, ma magari anche di avere l'intelligenza, la capacità di capire dove e come eh, attaccare da questo punto di vista. Ora non so se se abbiamo da aggiungere qualcos'altro e ehm non, giust giusto